Two, three, eight. Hej och välkomna till den nystartade podcasten Pekingpodden Det här är podcasten där vi diskuterar och analyserar svensk fotboll Men framförallt vårt favoritlag IFK Norrköping Jag heter Jerker och jag är med mig Robin och Anton Tja grabbar Tjena Hallå hallå uh, Hur kommer det sig att vi startar den här podcasten? Uh, jag måste börja med att uh, ge beröm till din uh, fantastiska introlåte Så, Väldigt väldigt bra Tack som fan <coughs> den var skaplig eh, Vi, sta vi, start <laughs> vi startade den här podden för att vi tycker om att prata om IFK och Vi har lite mycket fritid kanske Om det någon som vill lyssna på den här podden så är det, ju, så är det bara en bonus Eller vad säger du Anton? Ja precis, eh, IFK har ju etablerat sig som eh, ett av Sveriges bästa lag Och eh, det känns som intresset måste gå upp lite eh, bland folket Och om vi kan bidra med det så är det bara en bonus Vad kommer dagens podcast att handla om då grabbar? Vi kommer att snacka om matcherna mot Landskrona Boys och Ängelholm Analysera och diskutera dem Vi pratar svenska kuppen Det blir även veckans hiss och piss Och så pratar vi inför Mjölby-matchen Men då pratar vi om det då, let's go! För två veckor sedan mötte Peking Landskrona på Nya Parken det blev 0-0 men Peking hade övertag helt klart. Vad säger vi om matchen? Eh, IFK fortsatte på den inslagna vägen från eh, fjolårssäsongen och, och startade med mycket hög press. Främst genom Tottenham och Isak Tillin. Eh, Landskrona försökte spela sig genom pressen men då kom mittfältet med Gerson och, och Johansson i spetsen och, och vann oerhört mycket boll. Eh, Landskrona är väldigt svårt med IFKs eh, fysiska spel och IFK e lyckades finna mycket närkamper och, och nickträller. Eh, att matchen blir 0-0 ett under och man skapade eh, oerhört mycket lägen och främst då genom eh, Isaac eh, Tellin. Eh, ja, Isak eh, Kise Tellin kan inte ha sovit bra <laughs> den natten om man säger så. Det var ju flera väldigt, väldigt klara målchanser eh, som jag tror att den... Eh Thorvaldsson i form, minst hade sagt, satt två eller enkla, öppna lägen som, som bara ska sitta. Får ett perfekt inlägg av Smeber till exempel som han bröstar ner och, och målvakten slänger sig åt helt fel håll. Men ändå skjuter han över på något, på något vänster. Men vi måste ju säga att, att han ändå, han, han kommer till lägen och... Och så länge att skapa lägen så känns det ändå, ändå ganska så trygt. Men, men jag håller med om att en, en gunnar i form hade då stängt i två, tre baljer i den här matchen Jag glömde säga förut att det var ju svenska kuppen gruppspel vi pratade om alltså eh, Och eh, så har vi även fått en, en ny spelare Sim Lutz, hur skötte han sig? Jag tyckte han var ändå helt okej okay. Han visade fram fötterna på vänsterkanten och utmanade och Han såg väldigt rapp ut Sen är det ju väldigt svårt att bedöma efter en match där, men eh, för framtiden tror jag det kan bli eh, en positivt eh, tillskott i IFK-truppen. Ja, jag, jag håller med. Han hade ju ett fint inlägg där till, till nämnde Isak Tillin som, som gav en helt fritt eh, läge men eh, som han brände då. Eh, sen så kan vi nämna nämnas att den har, att han har eh, historik från Estlands ananslag, vilket är, det räcker och väga ett par skor Estland som har gjort någon urlandskamp <laughs> kan man ju tro. Eller, nej, nej de, de kanske kvala förresten till. Var inte de med och, och spela kval till avgörande kvalmatch i, till EM? Eh, jo, det stämmer. Nu sviker ju min. Det var mot Irland, tror jag, om jag inte missminner mig helt fel. Ja, just det jag har varit Irland i avgörande. Eh, vad ska man säga? Playoffmatchen matchen till EM. Men eh, Simlot kan, kan nog bli spännande. Men eh, jag vet inte om man är så mycket bättre just nu än för en punkt till exempel. Nej, det blir nog en väldigt eh, jämn kant där. Men på det stora hela så visar det IFK att man är ett allsmanslag lag och att Landskrona hör hemma i Superettan Och det lovar gott inför framtiden. Det ska väl tilläggas att Landskrona hade några slägen och Surprise hade ett väldigt fint genombrott i andra halvlek. NIFK:s Ni lag var lite längre om man inte riktigt orkade hålla upp den hårda pressen. Då så kom Surprise in fint i straffområdet och släppte ut till, till den som låg. Till höger i straffarådet Men som tur var dunkarna över Nollet är och det kunde blivit ett helt annat gruppspel Men en, en stabil 0-0 Som borde varit 2-3-0 till, till IFK Nu lämnar vi Lönskrona matchen och pratar om matchen istället Peking vann ju med 4-0 borta Väldigt väldigt starkt, eller vad säger du Anton? Ja, absolut. Att åka ner till ett blåsigt Heden i Helsingborg och slå superrättanlaget Ängelholm med 4-0. Väldigt imponerande. Målskyttar vart varit Smeberg, Viklander och Totten gjorde två mål. IFK gjorde precis det som krävdes för att ta över ledningen i gruppen. Man vann med fler än tre mål och har nu allt i egna händer inför sista hemmamatchen mot Mjällby. Kryssar EFK, eller vinner så klart, så går de vidare till kvartsfinal i Svenska Kuppen. Ängelholm hade dock 12 spelare borta på grund av skador. Och de hade även tappat eh, Simovic som kom tvåa i skytteligan i Superrättan. Och som man inte räckte med att Ängelholm hade 12 spelare borta för skador så fick de även den förra Örebro-spelaren Robin Staff utvisad efter cirka 35 minuter. Han fick sitt andra gula kort för snack. Typiskt ASK skulle jag säga Det är svårt att göra någon analys av matchen eftersom vi inte var på plats Jag själv följde matchen Via Twitter om det räknas Men jag även läste efteråt Att deras tränare Joakim Persson sa att det var ett under att det inte var 6-0 Efter första halvlek. Så det verkar inte vara varit någon tvekan Vilket lag som, som dominerar matchen totalt Skönt att se att IFK vinner så stort Mot ett mittenlag i Superettan. Vilket de ska göra såklart men eh, vad säger vi om Torvaldsson Mållös än så länge? Eh, ja, det är ju oroväckande. Det som har jag varit lite skadad och så, men eh, jag tror ändå att eh, med tiden så tror jag ändå att han kommer igång. Om man får spela kontinuerligt så kommer det, skulle jag säga. Första säsongen gjorde han väl åtta, tio mål och, och förra säsongen dog han i dit. 17 kassar och kom två i skytterligan efter den suveräna Warriors Majid som blev sålt i Spartak Moskva från eh, häcken. Eh, jag tror inte att, att den här större faran. Han är oerhört effektiv i, i boxen och jag tror till och med att jag såg, såg statistik på att alla 17 mål kom eh, innanför straffarådet. Jag tror inte vi ska vara oroliga. Så länge får vara skadefri som, som du sa Anton så, så är det nog lätt. Matcherna som vi har pratat om nu eh, har ju varit i svenska kuppen. Men vad tycker ni om det nya kuppupplägget? Om vi ska börja med det negativa så, så jag tror jag att det är svårt att locka folk till arenorna en svinckall, en, svinckall dag, en en svinkall lördag i mars. Matchen mot Landskrona drog väl 1300 pers eller något. Och det är väl knappast godkänt för den, den svenska kuppmatchen som skulle legat i, i september eller augusti eller september. Sen tycker jag att det nya... Det är ju upplägget med själva gruppspelet. Det är bara ett av fyra lag och vidare. Ta död på, på alla skrällar. Det är, det är svårt för för mindre lag att kunna hävda sig under, under tre matcher och slå ut ett, två allsvenska lag och något superrättande lag. Så på det här sättet tyckte jag att det gamla upplägget var snäppet vassare. Samtidigt är det ju mycket roligare att gå och kolla på en svenska kuppenmatch som gäller något än att gå och kolla på en daskig träningsmatch. Eh, samtidigt så blir det mer seriöst också med byterna. Är det en eh, träningsmatch så kan ju hela elvan bytas ut i halvlek. Men nu får man ju bara byta tre spelare som det är i serie-systemet. Och även blir en härlig kuppfest för att finalen spelas på eh, Friends Arena. Vi ser ju bara nu att bandyfinalen har sålt ut över 30 000 biljetter. Och det borde ju kunna bli något liknande i, i framtiden för fotbollen. Jag tror att svenska kuppen går en ljus framtid till mötes. Och för att besvara din eh, kritik Robin så... Jag tror att under sikt så kommer det här generera mer publik till matcherna. Man måste ge det här en chans och se hur det går. Men upplägget är väldigt positivt. Och vad gäller skrällarna så ser man ju redan i år att lag som Falkenberg och Örgryte redan har skrällt rejält. Och bland annat slagit ut AIK-häcken. Jag tror till exempel inte att AIK hade torskat en svenska kuppenmatch mot Örgryte med hela fyret i till exempel augusti Så på det stora hela så hyllar jag det nya upplägg Då har vi kommit till hiss och piss Det kan liknas som tv 4 kanon eller kalkon Eller fil på Fredriks bra eller anus Jag har tyvärr bara piss idag Och det är att alla hemmamatcher När all ska börjar alltså Alla dagar utom onsdagar Och det är den enda dagen jag är ledig så vi får se hur det blir. Anton, ditt hiss eller piss? Eh, mitt hiss är eh, Totten Nyman. gjorde två mål mot Ängelholm och han ser väldigt väldigt bra ut. Eh, Januari-turnén var han uttagen i och eh, det tror jag bara gjort han gott. Eh, nu, häromdagen var han även uttagen till Håkan Erikssons U21-trupp. Så jag tror att eh, den här säsongen kan bli eh, en väldigt bra säsong för Totten Nyman. Eh, pisset blir eh, försäljningen av årskort- IFK har som mål att sälja ungefär 4 000 årskort och ligger i dagsläget på ungefär 2 600 Vi räknade ut att om de ska nå 4 000 så måste de sälja ungefär 70 årskort per dag och det känns som en omöjlighet Intresset borde vara mycket större tycker jag Man kan jämföra med BP dock som ligger på ungefär 57 sålda årskort så vi har det ganska bra ändå Robin vad är ditt hiss och piss? Jag väljer att börja med, med pisset och, och, och mitt piss är att Räves Lövan. Gick, gick och blev skadad i träningsmatchen hemma mot Djurgården Efter en fin rush och ett, och ett stolpskott så lyckades han dra baksida lår Och kommer missa premiären och säkert någon mer match innan han är redo för att gå in i spel Veckans hiss, lite luddig men jag var inne och kollade runt på IFKs hemsida så, så gick in på Lars Kroh Gerssons spelarprofil och, och, och kollade lite favoritfilm och så vidare. Och jag blev överlycklig när jag såg att den luxemburgianska, inne vid tvältarens favoritskådespelare, inte var någon mindre än Liverpools Luis Suarez Mycket bra Gersson. Då ska vi prata om den kommande matchen mot Mjällby. Vad har vi att säga om den matchen? Mjällby ledde svenska kuppen med att spela 1-1 hemma mot Engelholm Målskytt i matchen blev Marcus Ekenberg Därefter vann det klart med hela 3-0 över Landskrona på hemmaplan Ekenberg gjorde då två mål, varav ett på straff och Pode tryckte även in en balja I Mjällby finns det profiler som just Pode, Ekenberg Asper och den före Radetinach. Raditinac eh, Hur ser Mjällby ut i dagsläget? Mjälby har blivit klart försämrad från förra säsongen. De har precis fått en skada på Per Eriksson som var kanske deras bästa förvar förra säsongen. Han blev borta till sommaren. Sen har de tappat Mustafa El-Kabir som var skadad en hel del förra säsongen till seriekonkurrenten Häcken. Man har även tappat mycket mycket rutinerade mittbacken, bagan. Man har, man har försökt att förstärka med tidigare Mjälby-spelare. Löken, lökvist som man kallas valde att istället gå till Danmark och ytterbacken Jesper Westerberg var på väg tillbaka till Melby men, men valde att gå till Halmstad, något som får ses som ett, ett klart svaghetstecken Man är även på problem med ekonomin och kanske seriens fulaste matchtröjor som mer påminner om, om en hockeytröja ja, Tillbaka till IFK, laguppställningen mot Melby. hur kommer den se ut? Det blir ju troligtvis samma startelva som startade mot Engelholm, Det vill säga Mitov mål, Falken, eh, Wiklander, Könsberg, Floreen, Smeberg, Krogerlsson, eh, Ante Johansson och eh, Sim Lutz. Och på topp blir det ju troligtvis Nyman och Thorvaldsson. Hur blir resultatet då? Kommer de klara sig till kvartschanal? Jag är 99% säker på att de kommer gå vidare till en kvartsfinal i Svenska Kuppen. Det, det är bara en tidig utvisning eller, eller federnsdraff som kan hindra att EFK får minst ett, ett kryss hemma mot Mjölby. De ser oerhört stabila ut och hållt nollan i gruppspelet hittills. Centrallinjen med Gerson och Johansson måler på så vanligt. och Jag tippar 2-0 till Peking efter eh, två mål och ja, jag kan bara hålla med Robin här Det ser väldigt stabilt och säkert ut Och jag kan inte tänka mig att IFK förlorar hemma mot Melby. Det skulle vara ett, en stor skräll för mig i så fall Så jag tippar 3-1 till IFK Och jag tror Thorvaldsson kommer göra sina första mål för den här säsongen Det saknas ju några A-spelare i eh, IFK Robin, du var kolla på U21-matchen hur, hur såg det ut då då? Ja, du har rätt. Det har ju varit några spelare borta på grund av skador, bland annat James Frenpong Bobby Fribeda-Krus Åtvidaberg ställde upp med ett riktigt eh, okänt lag. Eh, på pappret var det bara Fimpen i mål och eh, Oskar Målle på topp som man, eh, som man kände igen. IFK ställde upp med spelare som Fribeda-Krus på högerbacken som eh, gör en stabil match. Jag har saknat, saknat Bobbys rider under eh, de här matcherna han har varit skadad. På vänsterkanten var James Pong tillbaka. Gjorde en helt okej okay match. På topp gjorde Imad Kalili fyra baljer. Trots att han ser loj ut. Ser ut som att han inte ger allt. Men han trycker ändå dit fyra mål och kunde väl gjort något till. Kise Thelin, lite osynlig. Men en fin framspelning till Imad. Men de som imponerade mest på mig var Linus Wahlqvist i backlinjen. Fransson på i mittet och uh, Gentrit, jag, jag vet inte riktigt hur man uttalar, men Gentrit, Sitaku eller Genta som man, som man kallas. De riktigt bra och ulanslagspelare uh, uh, för Sverige. Uh, två, tre stora talanger som jag tror kommer att uh, få chansen i, i A-laget inom kort. Jag skulle bli väldigt tvånad om de inte fick visa vad de går för. Även Johan Andersson som den här matchen Kanske inte kom till sin rätt som vänsterback Har varit riktigt bra Och jag såg matchen mot Helsingborg Där han eh, var, en, var en gigant på plan Och eh, plockade bort Älvsborg-spelarna Utan några större problem Så att våra yngre spelare imponerar verkligen Och eh, Reser U21 gjorde en eh, riktigt bra match Där det kunde blivit 7-8-0 Lätt Då har vi kommit till Antons egna punkt var tog han vägen? IFK i genom år, åren värvat en mängd spännande spelare. Vissa har gjort sig och andra har floppat rejält. Men vad hände med dessa spelare efter att de lämnade IFK? I varje podcast tänkte vi ta upp en gammal IFK-spelare och berätta om hans fotbollskarriär efter hans tid i Norrköping. Idag tänkte vi prata om Antisoumiiala. Soumiala började sin karriär i Björneborg och efter några år i Twente och Jockerrit så kom han till IFK år 2002. Från det turkiska laget Joskatspor. IFK gjorde han snabbt succé. Och alla minns väl matchen mot Kalmar. Där han gjorde hattrick i premiärmatchen. Totalt var det 33 matcher i IFK och 21 mål. Men vad hände sen då? Jo, han lämnade IFK för det turkiska laget Sepatspor. Det har varit en väldigt kort sektion. Och han hoppar runt i olika klubbar. Bland annat i Slovakien och i USA. Och efter några år återvände han till sin modeklubb Björneborg där han blev klubbens huvudägare. Målet var att ta tillbaka klubben till den högsta ligan men det var ett stort fiasko och de degraderades. Några år senare så avslutade han karriären i det finska laget Musa. Totalt så spelar han i 15 klubbar och i nio länder. Så han är en så kallad klubbhora. Ja det var allt för den här gången Det här var vår första podcast Alltså en testpodcast Men har ni synpunkter Och tyckte att det här var bra Så får ni gärna följa oss Ni kan finna oss På Facebook På Twitter Och på Gmail Pekingpodden heter vi på alla sidor Förhoppningsvis kommer vi komma med en ny podcast Nästa vecka Och i framtiden så hoppas vi få bättre utrustning det var allt för oss den här veckan Och vår första podcast Tack så jättemycket Tack, hej, hej, hej, hej, hej.